Ujibu da'wa tada'i ila da'an da da Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yrshudun Pra <todakse> imra wa ta'allahu subhanahu wa ta'ala Qajt adha imri al-ahad Ivatum Nga Qur'ani Suratul ikhlas Allahu subhanahu wa ta'ala Qul huwa Allahu ahad Thuwa yotih muhammad Allahu ashti vatme Allahu ashti vatme Qul huwa Allahu ahad Prisil sivata Allahu subhanahu wa ta'ala Ashti al-adhan Al-adhan Ndajim Iku dessham Ndajim Ndajim Ndamindya Allahu akokat silsi Qa ufumma alikul Mulkizu al-jalani Wal-ikram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 ذرمي الله سبحانه وتعالى المالك الكدوس السلام المحيط في سلسلة الله سبحانه وتعالى أشترى الأمر أرذر أرذر أرذرر أرذرر أرذر.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 Si që kemi premtu, do të të tja, do të të dërst, do të fillojnë me emrat dhe cilësitë Allahot subhanu wa tala të cilët kanë ardhën në Quran, njën përmind, apo në sunnet, në hadithin e pingam bërë, sallallahu alaihi wasallam. Në do të fillojnë dhe të fillojna, dhe i përmindim një nga një, në do të atësa rrimë për santo, pasaj vazhdojnë aljohën e ardhëshmë. E para, pre cilësive të Allahot subhanu wa tala të cilët është marrën, prej imrëve të Allahot si që kemi tonë se prej regullave në imrëve të cilësi të Allahot është prej qdo imrëve të Allahot në zirët cilësi ndaj, prej imrëve të Allahot është el al ewell, i pari i pari dhe prej kësaj në zirët të cilësia se Allahot subhanëve këtë cilësi aja është se nuk ka asë gjemë para atina aja është i pari para gjitha së ka të që këtë cilëa ka egzistuë para Allahot subhanëve të anë janë argumentu dhjetarë, dhe në tëtë, me ajitin e trejt, surës hadid, Allah tëtë, huë lë avelu, huë lë akhiru, dhe në tëtë, aje është i pari, qëka dënë tëtë i pari, dhe të këke e imrën, dhe të tëtë kanë marratë së të të cilë, se nuk ka diqka para ati, më argumentë, Nën tëtë i pari se nuk ka as janë para ti Janë vërgumentu ma hadithin të së në transmiton Ebu Hureyra radhjallahan Hadithin shë sahil moslim Se pëngan beri sallallahi së mjë shluta Allahu dhe katon Allahumma entë l'ewel O zot ti o zotim Ti e i pari Qëka tëtë kë i pari? Ka vajdu hadithi qële ka botë qartë koptimin ti e pari Fe lejse qabla këshej Ska para ti e kur jah Nën tëtë as janë së ka egzistu Ka egzistu Allahu subhana wa ta'la Dhe as janë para asë që kalin dhe kanë, asë që është ilin dhe kush pre ti, asë që është kryon nga di kush Allahu është bëhë, kryusi dhe prej silsive të ati, se aja është kryusi Gjithashto prej silsive të Allahu subhanu wa ta'ana është el-itianu, në gjuna raba ditë tekstën ka në ardhën Quran, dhe në sunnat, wal-meji u, el-itian wal-meji, të djetë kanë një koptim, aja është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 Këthënë Allahu, hëllë janë dhuruna Illa e një ëtiahumullahu fi dhulani minë al-ghamami wal-mëraiketu wa kudhja l-amru Hëllë janë dhuruna Këthënë, ata nuk pritin kafirat Ajeti vletë për ditën e kiametit Kafiratat nuk pritin vetëm se të ju vjenë Allahu Kur Allahu subhanu wa të la vjenë ditën e kiametit kur zjallën jërzët edhe vjenë për gjëkim mesin e njërzëve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 Se së kërtë vjen me kuptimin në Jëtihumullahu fi dhullelim min al-gamami Vjen Allahu me ret Gamam i thojnë pasaj redhe Vinë në ret e bardha Në gjuarab e gamam red dë bardha Së kërtë vjen me kuptimin në ret e bardha Dënë tëtë Allahu është i rrethuar me ret E që s'ka mundësi Po vjenë me ret Shka dënë tëtë Kërtë fillojnë ditën e kja mbeti A jetën e shpegonë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 Illa anë të ëtjehumul melaikatu Në jetë jetër ka thonë Nuk presin atë vetëm se t'ju vin në melekt Në suratul anëram A jetën i shëpës të të të të të A nuk pritin atë vetëm se t'ju vin në melekt Dën të tët melekt të vdekjes Nuk pritin që më koha u kalan A u jetët i e rabbuk A u jetët i e rabbuk A u jetët i e bajdu a jetët i rabbuk Apo atë nuk pritin të të të sanë Apo të vjen dënjë shenë e zotit Ty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 Në cilën tëtë për nga në beri sallallahu aleyhi wasallam Se në ditën e kiametit Vjen Allahu subhanu atër Dite është majjak Me po kjo pjesën të cilën e janë dëshbume këta Transmetimin është bukharijut edhe muslimit Se vjen Allahu subhanu atë ditën e kiametit E robërëve të vetë Me në formë Në tëtë me cilësi të cilët nuk e njofin besim të artë Edhe ju thëtë tënë jam zotë ju Thojë nuk jeti zotë ju Nuk jeti zotë ju Në e njofim zotin tonë Nga se e njofin besin me në qysh këto Nga Korani dhe soneti ka njoft e imrat dhe cilësita Allahot Dhe në ditën e kiametet Allahu isprovanë Thojnë të nukje zotin onë Pasaj fatë pengamberi s.a.s. Fe e ti himul gjëbbaru Vjen Allahu subhanahu wa ta'ala Fi suratin gajri suratihilletira au hafiha Jë vjen një formë tjetër Jënë të parën herë që shë e kanë parë Si shukarën të përën herë, a uvele mërë, feja kulë, ana rëbukum, dhe ju thotë, onë jam zoti juaj, vjenë në formën, në cilësit dhe emrat e ti të cilat i ka përshkujnë në Koran, pas ta i thynë besimtartë ti e, argument, e fjole, hadithi, fjole, rabbuhum, zoti juaj. Dhe në thotë argument, kemi fjallën, nga hadit i mirat, fjallë e pingamberit, feja ti him rëbukum, u vjenë zoti i ty në, në të prejcilësive të Allahot është, se vjenë, dhe kja hadit i pingamberit është argument.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 Po ashtu prej cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala është El ijaba Përgjigje Allahu ka një cilësit të vetën Aja është se u përgjigje të robër vëtë vetë Po mërësishtë A ka qenë lutje Ka lutë Allahun dhe qka robi Apo ka qenë ngusht E është lutë për më jakri Allahun dhe një punë A kur është ngushtuaj Allahu subhanahu wa ta'ala cilësia ti është Se u përgjigje të robër vëtë vetë Thëtë Allahu Fës të gjabë la hum më rëbëhum eni la u dhia amela amili minkëm dhe ju përgjegj Allahu zoti tyra se one nuk ja humbi vejprën e dënjanit për juve nëse veprën. Qëfar do të të veprën? Allahu subhanu wa taala ju shë përgjigjë njerëzve se one nuk ja humbi vejprën e juve. Në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të vëpërën në që të të të të të të të të të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 Pa po është të fjallë allahut subhanu wa ta'la suratul në hudë 6 të nja Inë rabbi qaribun më gjibë Ka thonë për nga beri Inë rabbi vërtejtë zotë jam është i afert dhe përgjegjës i lutjes I përgjegjët lutjes Pa po është të fjallë allahut subhanu wa ta'la Në suratul bakara Ajetin 186 O ida së alake i badi A nësë të pjesin ti ropte me Për mu thuaj Fa inni qaribun u gjibu da'vat e da'i Thuaj se un jam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 alle qul qad da'utu wa qad da'utu fama ara alam ara yastajib li fatrubi sa'aluta an allahun aluta aluta ismu porxixmu fa istahsir 'inda dhalik idha alan lutyan wa dhalika ad-du'a dhalika alan lutyan e hum shpresat dhe alan lutyan kti lloji ksoj lloje lutje allah subhanahu wa ta'ala nukio porxixhet pse prekushtet vet pranimit lutjes esh qe personi qe lut Allah subhanahu wa ta'ala i lutet me bindje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 Si që kemi përmejnë fjallën e sametë, se sa Allahu është i pa nevajshem, të gjithë janë të nevajshem për të, dhe jëzë të riu mejlar. Lem elid, o lem uled, s'kam lin dhe as kand, as nuk jam i lindur, o lem mjekun li kufu an ahad, a as që dikosh është i barabartë me mu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 Kama, ka sunat, dhe në tëtë ka ardhë me dikoptime në Koran e Sunat Kja është prejimra vëtë Allah të shmuhsin Dhe këcilësia ti është ihsan E cila vjen me këtë dikoptime gjësore Të dhijati ka Allahu subhanahu wa ta'ala Nga hadithi që ka ardhë Në me thonë që argumentan në këta është edhe hadithin të sinë e transmetan E nejës radi Allahan Se për nga mbejri sallallari Këtan, edhe hakemtum Kur gjikoni faqdilu Gjikoni drejt Kur gjikoni, gjik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 Thad se kam sunga për nga mbejri sallallari së më tijana, ajo është, inna allaha azzawajal mu ahsinun ju hibbul ihsan, se allahu është bëmirsë dhe edën bëmirsin, fe idha kateltum fa ahsinul katle e kur të mbytni apo therni, atër therni mirë, nënëtë të mprej fëtë thika, ose mjëllet suë dhekjen kafshës. Nënëtë, kjo është prej vej pravet mira dhe allahu e dëshiran këta.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 En Allah, onë jam Allahu Dhe transmitan, transmitu si sahabi Tha pengamberi duke transmitu këtë hadith I mbëllë të durët edhe i hapë të Allahu i mërtë qietë dhe tokën Tha të pengamberi i hapë dur të durët edhe të mgrushta Allahu subhanu wa ta'ala qietë dhe tokën I mërë dy durët e ti Dhe tha të en Allah, en el melik Onë jam Allahu, onë jam brejtis fundusi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 Nënë tëtë Allahu Marian, lem, e ka dhe këtësi si marjen Ka për qëllim këndër tënë edhanjës Fa aqadhe Allahu në kalë lë akhirati Wal ula Dhe Allahu e morri Në më thonë Fir'aunin Për fjallë të ti të, të para Dhe të fundit të selat itha Nga se fjalla aqdhe në këtë rast Ka më të i për se një koptim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 dsa jedor hapet edhe mbyllat e hap Allahu kur don dhe, Nepalen, dhe e mbyll kur don bëhet grusht dhe secillen e palon dhe tokën e bën grushtin e vet inshallah siç kanë ardhur hadithe të tjera presilcive të Allahut subhanahu wa taala është al adhan al adhan do thot dëgjim i kujdesshëm dëgjim me vëmendje Allahu e ka këtë cilësi. Qardën hadithën e buhurërës, r.a. Nga pëngamberi sallallahu a.sallam, ma adhinë Allahu li shëjën ka adheni hi li nebijin jetëganna bil Kur'an, yejharu bihi. Allahu nuk e dëgjën me vëmendje. Dhe me thonë, ma aqë kuj desë sukur e ndëgjën pëngamberi në kur të dëgjën Kur'an, me zanë. Allahu të gjithë e dëgjën, të gjithë e dëgjën.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 është më ilardë kur dë janë për nga mbërën sallë Allah lësallëm të lëzuë Qur'an se sa kur dë janë pasu sëtëtihën në më thënë sahabët ose njerëz tjerë prërërët të tjimë prajësizivëtë Allah subhanu wa ta'ala është al-irada wal-mashia o lë montë këtoj kanë përmend qësë kanë arru në Qur'an është përmend al-irada wal-mashia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 يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء ينغشتن جوكسًا إتي يبان أشتنغوشت أشتران سكر مكانتون غريطة جون شيئًا بربية لذا انقاكي آيات ميرت في السلسية الله تعيشت الله قد سنسيد الدشيرس باشتوفيال الله إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد اللَّهُ جِكَنْ أَشتُثْ سِدَشِرًا يَحْكُمُ مَا يُرِيد Pa është të fjallë Allahot, وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَى اللَّهُ dhe nuk këndi mënsi të dëshiran një diqka, përveç asaj të shka Allahu dëshiran. Pa është të fjallë Allahot, قُلِ اللَّهُمَّ مَا نِكَ الْمُلْكِ ثُوِi o zëtihim, sëndusi, ose pusedusi pranari i ketë sëndimit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Po ashtu hadithi Abdullah ibn Amerit, radiallahan, se për nga mberi sallallari e samt, thot se e kanë të gjuh për nga mberi sallallari e samt, duke than, idha aradë Allahu bikov min athaban, kur Allahu dëshirën një popol me dhenua, asabë lë athabu men kane fihim, dhenimi Allahu t'i gëdët të gjithë atat të cilët njanë atë pjesë ati popoli. Thumë buithu ala a'malihim, pastaj kur të njallën ditën e kiametet, si të cilin logaritet për vej prate ti,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 بواشتو حديثي سنة رسمة المسلمي بواشتو اللهو يثجنيت إنك الجنة إنك الجنة رحمتي تي جنة يمشيري ما أرحم بك من أشاء أنا مشيري متيا كانت دشيري كانت دشيري أي مشيري متيا وإنك النار عذابي ذي تجنيت تي زياري دنيمئم وعذب بك من أشاء ذا دنيم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 dëshirë kësmologika dhe dëshirë fatara, edinit. Kërënë kësmologika, Allah sëbëhanë wa ta'la shkash të saktue në lehu al-mahfod, Allah së katë saktue kushka me këmë për shrejimën al-bësimtar edhe kushka me këmë këmë këmë këfir. Së kamë mundësi me dalë rëjash të këdërit kër kush. Së kamë mundësi, asë kush me darë.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 Këthiri kështë të thanën, se Allah më ka bënë unë pa drejtë, unë së këmë dash me bërë ibadet, unë këmë dash me bërë shirkë. Më ka pengu. Në kështë këshmë bërë urëcija Allahu, dritësia. Pa tjetër, Allah ka cilësin e dritësisë. Të lejon ti me zgjithë. Dhe me dëshirën Allah, e kër e ka qudorën me bërë shirkë, kër e ka dash me lëvish gjuhun me bërë shirkë, kër e kufrin, Allahu i a ka leju me dëshirën e vet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 E shifë një në tekst të ulemate kanë përsa këtu, kanë thonë talje me këtë këtë fiatë. Se nuk është për i cilësive të Allah me thonë që Allah e ka cilësive të talje, së talët Allah subhanu wa ta'ala. Allah talët, zekjo, në jetë me kuptua i cilësive të Allah se është hakim i urtë. Allah ka një cilësi, ajo është urtësia. Në të tëtë, Allah e përdojë këtë cilësi, kur këtë firët mundonë mu talë me besim të artë.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 Mendon me ik me skuqta ajo dera tjetër, Allahu prap ia mbyll. E that Ibn Abbasi, kjo është ajatallja, çka do ta bën Allahu subhanahu wa taala me ta. Ndaj ka thonë Allahu, "Vel yawm el ladina amanu min el kufar yadhhakun, in kadita tatassalat kan basu'u an tsheshin me shafirat, ala al ra'i kin dhurun, edhe ulen ato koltuçet e veta, edhe shiqojn kafirat dhe thoin helthu bil kufaru ma kanu yefalun." Allahu vepron kta me ata. Ndërsa besimtar të shikojnë se që fara është të ndodhë Me qafirat Pas të i thojnë U janë shpërbli qafirat Për atë vejprën të cilën e kanë pasvepru Gjëtë ashtu prejtësive të Allahu të subhanu wa ta'la është El istiwa Ngritja Allahu të subhanu wa ta'la mbi arsh Prejtësive të Allahu të është Sa Allahu është ngritë mbi arsh Arsh Në aspekë në gjësorë dën të të franë Allah subhanu atëra kofronin e ti dhe është ngrit bita Argument për këta është Surat Taha, ayeti 5 Arrahmanu ala l-arsh estawa Mëshiru e si i cili është ngrit bita Gja -sh. ta shtofja ala Allahot Thumme estawa ala l-arsh Pas taj Allahu pas kërimi qjeva dhe të okos O ngrit bita rsh do ta rafahet pesecat pasai surrat yunus domthan te titha fjalen per surrat yunus ayeti 3 surrat arrad ayeti 2 furkan ayeti 59 sechda ayeti 4 hadid ayeti 4 ne sa nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam esht hadithi e Abu Huraira radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr per dora dhe i tha ya abu huraira o abu huraira inna llaha khalaqa s-samawat allahu kaqriuchihet wal ardina wa toqat wama baynahuma fi sitati ayamin dhe atë që është mesci dhe të tokës e ka këryu përgjajtet thumë stowa ala l'arsh pas taj është ngrit në bëjë arsh në më thëmë bëjë fronin e ti oba hdithi qatadas nga ibn Nu'mani radi Allah tëtë se miqtu Rasul Allahi sallallari se miqul lemma fargë Allahu min khalqi i stowa ala arshi pas të që Allah umbaraj nga këriesat e ti në më thëmë thëmë këriesat i stowa ala është ngrit në bëjë fronin e Ndërsa fjalla istiwa, kalë ma shumë se meni koptim, me bët të gjitha këtajnë gëti koptimet të aferta është lartësi, nëmë dhënë ngritë lartë, apo irtifaë, edhe kjo është koptim i afertë, o istiqararë, nëmë dhënë qëndrim me njëmanë, wasu'udu, wasu'udu. Këtë këtajnë këpërmendu ibn Qajimi, rahimë Allah, në nënijën e të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Sis ka ardhë edhe në Ibn Gjeriri ka transmitun nga Ibn Abasi dhe Mujahidi Edhe me thënëzën si Ibn Abasi dhe në Katadhe, Suddi dhe Ibn Zejdi Se ketë kja fjala asaf, ka kuptimin hedhrim Nën të të prejtë cilësive të Allah subhanu atër është se Allahu hedhërohet Nërsa thëtë harrasi në shpjegimin e librit al-vasitijat Ibn Tejmijas Thëtë fjala asaf përdore të dhe me kuptim hedhrim i madhën Mërzi e madha, mërzi e madha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 Allahu sist kod dor ka dhe gishta. Mënyra nuk e dim se si janë, mirëpo janë përmendur në atë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Transmeton të Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem duke thënë inna qulub bania adam zeimrat e bijve të Ademit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 نطاط الاله كوكيتسيس ومت اي امريكان ادورمين ثوتي بنكايي رحم الله نليبن هتي مدارج السالكين كورفلات برايم رتا الله سبحانه وتعالى برايم رن الله ذا ايمن رب ذا فيولن رحمان تط الدينو فيها والشرع ذليجي الله سبحانه وتعالى ذا اوردري والامر والنهي انندالسا ومظهره وقيام من صفه الالهيه كريتتايان në mirën nga të silsia a Allahot al-uluhia në më thonë hyunia wal-kalku dërsa krimi wal-iqadu dhe shpikja në zirja di shkajt qetja di shkajt wal-tëdibiru dhe kujdesi wal-fiğlu dhe vepra janë ketë nga të silsia të silsia rububija që është mirën nga emre rabbe dërsa al-gëzau shpërblimi wal-thababu wal-iqabu shpërblimi dhe dënimi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 ala lehu l-khalku wal-amru ati ta kon krijimi edhe urdhëri Allahu urdhëran dhe Allahu krijan mi po ibnotemi rrëhimahullah të flet një regull se ndënjë her krijesat e Allahot të quhen me cilësi të Allahot krijesat e Allahot të quhen me cilësi të Allahot do të me daluna kemi tanë cilësi të Allahot nuk janë të krijume ndërsa krijesat Të e të arabët Arabë një në njëherë e kanë qujtë krijesën nejmanë cilsis është Kjo kanë diku edhe të në Të pleçt kanë thonë për ndë një vej për që kanë dothë kanë thonë kja është e mëri i Zotit Në thotë urdhëri i Zotit A të që kanë dothë e kanë qujtë në cilsin e Zotit qartë, Vepra kanë dothë A të vej për e kanë qujtë kja është e mëri i Zotit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 dhe mbajtja, e përmendëm në hadithë maharat, mi po me përmendë se prejcelsive të Allahot është edhe mbajtja, kapja dhe qkajtë me mbajtja. Thot, inë Allahë jëmësikus samawat vë lë ardi anë të zula, Allahu e mbanë që jetë dhe të tokë që mësë shkatë rohenë. Allahu subhanu wa tëra i banë. Ta së me tënë Abdullah ibn Mas'udi radiallohan, jahilën nëbiji sallallahu alai e sëmsën jehudith, erta pengan beri sallallahu alai e sëmsën jehud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 Vërtetimit fjallës ti Nënë të të pengamberi sa nuk jam ohoj këtë cilën e thaaj Po nënë të të heshti dhe këqeshi Se që po edhe një hudia këtë fjallë Dhe vërtetaj se vërtet është ashto Pas e e ka lezu Dhe jetën se njerëzit nuk ja din leren Allah subhanu vëtëra ashtu të, të shysh E ka Andaj djetarët e kanë shti këtë kapit Por shimë më libë në hozejma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 Mekat që në inshallah e aprofandojmë, vajdojmë inshallah në javënë arqmë, që mështaz jasë imashonë, inshallah këni mbajt menë nga kjo, vajdojmë inshallah në javënë arqmë, subhanakallamu bëhamdikë, ashadu anë la ila ila antë stakë frukët u ili.